Partea 1. Capitolul 2. Alu nu era primit la Moromet cu o bunăvoință disprețuitoare. Și-ar fi lipsit și bunăvoința dacă el ar fi băgat de seamă disprețul. De fapt, nu prea înțelegeau ce căuta el pe la ei. Unchiul său Ilie nu se vedea prin curte, dar erau mătușa și verișoarele. Catina Moromete dăracea niște lână sau câne pe pridvor, pridvorul ăsta fusese făcut de curând, iar Tita și Ilinca dădeau la sucală știm rămășițe din puioarele curate din aceeași lână sau cânepă pe care o dărăcea mama. Aștezău, zise Ștefan apropiindu-se agale de pridvor. Ia uite, ăsta știa cum își zic muierile, pe scurt când se văd una pe alta muncind ceva deosebit. Aștezău, adică așa să-ți ajute Dumnezeu. Mare deștept ca său. Nimeni nu-i răspunse. Al lui parizianu ca și cum tăcerea cu care fusese întâmpinat, i-ar fi sporit veselia. Se așeze jos pe ultima treaptă a scării pridvorului. Unde e un chiu întrebă el. Catrina se făcu că n-aude. Și ea știa că al de parizianul o vorbeau de rău pe ea și pe copiii ei și nu înțelegea ce mai căuta ăsta pe aici. Vrea să vadă ca să-i spună pe urma lui taică său să aibă la ce minții și ce râde. Vezi, link că ăsta iar vine încoace." Zise ea cu un glas care nu mai trăgea nădejde că ar putea avea pace cu cel despre care era vorba. Mă, Sande, continuă ea, du-te mă de aici că îmi și caerele, du-te pe la bătul prin grădină să te învețe să bei tutun, du-te și ajută la făpușit. Desculți, cu picioarele și cu burta arse de soare, Sande, un băiețel de nici doi ani, se împiedică de pragul tindei și se întinse cu brațele înainte, lovindu-se cu bărbia de podea. Început să răcnească lung și ascuțit. Era ultimul copil al alboicii, fata din tâia Catrinii, făcută cu primul ei bărbat, de mult în timpul războiului, pe vremea când și morometei făcuse pe cei trei, Paraschiv, Nilă și Achim, cu rădița, tora cea mai mică a lui parizianu din Râca, o comună la șase-șapte km de din dincolo de pământuri. Catrina își trase genunchii de sub darac și îl luă pe sanden brațe. Îl ridică în aer, ca și când o dorință uitată și obscură ar fi împinsă, Revenindu-i în minte, să se uite la copil ca o când pusese și ea fată și făcuse primul ei copil, pe mama lui Sande. Începu să-l întrebe privindul de jos cu capul dat pe spate, clipind rar, orbită parcă de o lumină care o A Vroia sau nu să se ducă Sande la bâtul în grădină? Se ajute lui bâtul la păpușitul tutun? Îl puse apoi jos și, fără să-i fi răspuns prin cuvinte, Sande început să coboare și cu mâinile și cu picioarele scările din partea cealaltă pridvorului și-o luă călcând ca un răsoi cu picioarele în păr spre grădină. Al lui se ridică și el și-o lua spre poarta grădinii. Dincolo de ea, într-adevăr, Moromete stătea jos, dar nu păpușa tutun, păpușitul se făcea prin iarnă, ci-și făcuse pentru el o păpușă din foi de tutun galbene ca lămâia, descosese cotoarele și cu un cuțit a scosit cabriciul tăia felii subțiri, fine, care cădău de pe butucul de lemn pe care erau puse, jos pe un ziar în timp. Grămada era mare, să fi umplut cinci tabacheri, dar Moromete continua liniștit să-și facă de fumat. Uită-te, mă, Ștefane, și tu pe drum și vezi dacă nu trece al de Gogu. Pe măsa!" zise el când băiatului parizian nu se așeze jos, de-asta dată fără să mai dea bună ziua. Gogu ăsta era agentul casei autonome a monopolurilor, avea dreptul să amendeze pe cultivatorii de tutun dacă îi prindea fumând. Ștefan însă nu se uită, fiindcă nea Gogu ăsta... Nu prea-și exercita acest drept. Din când în când doar te pomenei cu el că începe să se rățuiască la câte unul și să-l amenințe. Dar atât. Ce mai spune, mă, la radio, la părintele?" zise moromete. Unciule mai mult cântece și rugăciuni," răspunse alu parizian. Și deodată expresia aceea de nătărău de pe chipul lui dispăru. Cum cântece și rugăciuni?" zise moromete nedumerit. Păi sunt religioși, unciule zise Ștefan, dar nu ca mine și ca dumneata. Dar cum? Ei, altfel, mai așa, de mai intransigenți. Ei, nu mai spune. În acest timp, pe nesimțite, se mai apropiase de ei venind din fundul grădinii un om. Era Ion al lui Miai, prietenul lui Sugurlan. Se așezase și el jos și rămăsese într-un fel nesilit, nemișcat și cu o expresie eloquentă. Am venit și eu, parcă spunea, și nu dau bună ziua ca să nu văd urbur, ca să nu mai spun că bună ziua am dat și ieri, așa că... I-am văzut ieri cu mânecile sumese, spoiau primăria, zise Iona lui ai, dar cu un glas care dădea de înțeles că lăsa altora dreptul de a interpreta în bine sau în rău ceea ce văzuse el. Cine, Ioane? se miră romete la auzul unei știri despre o de atât de pașnică. Legionarii! Victor Bălosu cu Marin Tâlvan, studentul, și cu mai mulți, ia că nu-i cunosc, răspunse Ion al lui Miai. Și spuia și Bălosu? Sau spuia numai fi său? Continuă moromete curios. Nu, erau numai ei. Bălosu ci că nu prea ar mai vrea să se ducă pe acolo, nu știu de ce, dar așa am auzit, răspunse Ion al lui Miai. Ci că ieri în biserică a vorbit unul, ăsta al lui Tâlvan, ce-o fi căutat el în biserică? Popa provincianul că n-ar fi zis nimic, n-ar fi avut adică cum să-l oprească. Regele Cică cu lui de jidani. Ei, zise moromete, văzând că Iuna lui Miai se oprise. Ce zicea că a făcut regele cu șleachta lui de jidani? Care rege, ăsta micu sau sau care a plecat? Ei, nu, ăla care a plecat, ăsta micu Cică e cu ei, răspunse Iuna lui Miai, supărat nu se știe de ce. Poate de faptul că au zis el mai multe, dar nu ținu-se minte. Se lăsă o tăcere. Mâna lui Moromete se opri din tăiat. Murmură ca un avertisment. Și muierile de acolo, din biserică, ce fi zis? Adică, în ai ajuns să nu-ți dai seama cui vorbești. Muierilor, ca și când bărbații ar fi pieri din satul ăsta. Iona lui Miai nu răspunse. Semăna cu o mică buturugă cenușie, bătută liniștit de ploi și arsă de soare. A lui parizianul, ca un mânz răsturnat, îi se o picioarele în aer. Moromete cu spinarea îndoită, ca și când ar fi moșit un animal întins jos lângă el și care se chinuie să fetei. Sande, în acest timp, trecuse pe lângă ei cu burta înainte și pierise pe după șira de paie, ignorându-l complet pe bătul spre care fusese trimis. Unchiule rupse într-un târziu a lui parizianu tăcerea. În orice caz, zise moromete în același timp, dacă se vor rezuma la spoitul primării ei, ca și când o muiere oarecare n-ar fi putut să facă chestia asta, atunci n-avem ce zice. Dar ce fi căutat în pitul ăla în biserică, nu înțeleg. Păi s am spus, unchiule, că sunt religioși, zise alu parisianu parcă vexat. Au fost dintre ei și în Spania, unde că s-ar fi cu gloanțe în obrazul lui Hristos. Și s-au dus ei să lapere, apere, o dar al lui Parisianu, care venise pe la unchiu pentru altceva, nu-i mai răspunse și după nouă tăcere reluă. Unchiule, am auzit că pleci pe la București. Ei și? mă ei și pe mine? De ce să nu te iau? miră moromete. Ce-mi tocești căruța? Te iau, dar ce cauți tu pe la București? Păi, nu știi? Ce? Nici tata n-a mai putut să mă mai țină la liceu și vreau să mă duc la București. Ce să face acolo? Alu Parizianu nu răspunse. Moromete însă parcă înțelese. Aha, făcu el sarcastic și continuă. Cum să nu pregătește-te? Stai de vorbă cu tactă, cu aldemăta și cu ta și fi gata. Și nu mâine și nici poimâine și nici poimâine ca Cam treabă, cum ar fi sâmbătă să zicem, ca să ajungem acolo sâmbătă seara. Unchiule, zise Alu parizianul, parcă ar fi fost surd, redevenind cel care îl cunoștea toată lumea. Aș vrea să vorbesc și eu cu Nicolae, să-l întreb ceva. Văd că nu e acasă. Unde e? Ca și când cine știe ce secret s-ar fi ascuns în faptul că Nicolae nu era pe acolo prin curte. Caută-l și tu prin graj, zise moromete. Vezi că bușumea zăcaiei se duce cu ei pe la deal. Păi nu l-am văzut, zise Ștefan cu mintea aiurea. Dar moromete nu-i mai răspunse. Dacă nu l-a văzut, înseamnă că e plecat. Cite și cu băiatul ăsta lui Parizianu. Însă zici și tu că e cel mai deștept băiat